Візьмемось за руки, подамось на луки, На вогні святому спалимо розлуку, Пісню заспіваємо, літо прославляємо, яснім коханні, лиха горенька не знаємо. Пісня віддалялася, затихала, Ріка дихала паркими туманами. Між стовбурами вікових дерев Замиготіло полум'я, Біля нього колихалися тіні. Назустріч метнулася тонка постать Миросі. «Хто це?» Бери свій скарб, сміялася за руля, жартома штовхаючи Зарислава у спину. Царівна кинулася Єнакові на шию, обняла його, палко цілуючи у очі, потім відсторонилася, потягла до багаття. Підвівся корінь, зворушено сказав, «Слава купалі живий!» «Що ж сталося? Отямився горвій, А ми вже метикували, як тебе витягти. Добре, що рук гидити не довелося. Дивися ж, синочку, тепер шануй волю. Дякуй, ярдивові, що перше сельце тріснуло. Наступне може бути з бронзи або заліза. Хто віде, чи вистачить сили розірвати його? — Не відею, батьку. — Чи вискочив я з сельця? — махнув рукою зарослав Може, гірше потрапив. Як-то здивувався корінь. Забагатя виступив баян, у темних проваллях його невидючих очей тривожний запит. Полум'я скакало, тріскало жарени, над головами шумів стовічний дуб, а люди мовчали, здивовані несподіваним словом юнака. «Що сталося, з Зарославе?» зрештою запитав співець. «Цар випустив мене!» сказав, що Мирося стане мені дружиною. — О, радість! — скрикнула щасливо Мирося. — Чому ж печаль? Завжди він сказав, що те я буду лише тоді, коли я добуду для нього живу воду. Старий корінь розгублено глянув на бояна, той задумливо покивав головою. Мирося торкнулася юнакового плеча. — І ти? — Обіцяв йому. Я дав клятву. О, дурний хлопче, ляпнув себе по колінах корінь. Навіщо ж давати клятву, не відаючи, чого від тебе жадають? То не цар, озвався Боян, то Печерунова хитрість, підступний змій. Що ж гадаєш, діяти, юначе? Не знаю, похнюпився Зрислав, ворушичи палицею багряні жарини. То ж казка жива вода. «Де її знайти?» А велів не вертатися до витича доти, доки не матиму води. «Хай чекає!» — безжурно скрикнула Мирося, пригортаючись до Зорислава. «Хай йому царство, скарби, земля, а ми з тобою, соколи, полинемо у вольні краї. Бояне, ти обіцяв показати нам путь. Ми на ніч, ми попливемо словутою вниз». Вже є припаси, є човен. Миросю, я поклявся, — тихо звався юнак, — та клята добута хитрощами. — Дівчина, не збивай мого сина, — похмуро заперечив корінь. Він не зламає слова, кому б не дав його. — Ох, Зориславе, тут я не маю для тебе ради. — Питай, бояна. — Тихо, діти, — мовив співець, простягаючи руки до вогню. Женіть геть журу гризоту, хто відає, де його заповітне. Все життя людини дорога, яку треба пройти, чи вона тяжка, чи легка. На веселих дорогах, на широких шляхах не знайдеш ні правди, ні жар птиці не спіймаєш. Пе Черон гадає, що жене Зарислава в безвість, не йому про те знати, діти мої. Доню, спокійся, не тривосься. Чує моє серце, і вогні не згорить твій суджений, і в воді не потоне, і не впаде від меча вражого. Слухай раду мою, Зориславе. Дав слово. Маєш його виконати. Але ж вода жива, то байка, розгублено запитав юнак. Чув я відтайно дива старого ведуна у чорних горах, суворо сказав баян. Що є жива вода, мають і небесні діти світовида, що з давніх давен живуть на нашій землі. Хто ж вони?